akartam úgy kezdeni az első munkanapomat, hogy ki sem nyitok, de muszáj volt. És nem csak azért, mert gyakorlatilag annyi proszekkót ittam előző este a lányokkal, hogy hajnali ötkor még az életemért küzdöttem, és komolyan fontolóra vettem, hogy belefolytom magam a Balatomba. Már világosodott a víz fölött, amikor a partról felpotorkáltam a boltba, és felszenvedtem magam az emeletre az ágyamig. Nem csak azért döntöttem hajnalban arról, hogy ezen a vasárnapon a bolt zárva marad, hanem azért is, mert át akartam nézni néhány mappát, amelyre anyám rózsaszínen világító öntapadós cetliket rakott. Beszállítók listája, kifizetendők, megrendelők, elvégzendő feladatok. Hozzáférések különböző dokumentumokhoz. Mielőtt anya elutazott a levendula szüretre, néhány főpontban vázolta ugyan a dolgomat, de olyan sok új infóval volt ele a fejem, hogy biztos voltam benne, legalább egy napra és hat liter kávéra lesz szükségem, hogy elmélyedjek a bolt intézendő dolgaiban. Abban is biztos voltam, hogy néhány dolog változtatásra szorul. Először is. Anyám gyakorlatilag non-stop a boltban volt, azaz reggel tól este nyolcig. Legalábbis ez állt a táblán. Mivel rögtön jövök feliratot, nem találtam sehol, így arra következtettem, hogy állandóan a boltban tartózkodik. Ennek már csak azért is van értelme, mert a sétányom minden üzlet így működik, mindig is így működött. A turisták a hosszú nyúlt vacsorák és séták közben is szívesen vásárolnak, hiszen bármikor megjöhet az ember kedve egy gravírozott bögréhez, vagy egy pókhoz, amelynek a hasában színes, nyálkás golyócskák vannak, és a gyerekek versenyt oldítanak ezért a szörnyűségért. Nem igaz? A kérdés attól még foglalkoztatott. Ha anya egész nap nyitva van, akkor mikor intézel minden mást? Ezen változtatunk. Mondtam hangosan, miközben vadonatúj ágyamban fekve bámultam a patyolat fehérre mázolt plafont. Minden új volt, minden fényes, amit én jelnek vettem. Az éretem egy fehér lap, üres és tiszta. Bármit írhatok vagy rajzolhatok rá. Idővel. Egyelőre próbáljunk meg anyám cetliei között boldogulni vagy legalább próbáljuk meg halálosan másnaposan túlélni a vasárnapot. Nem, azt kizárt, hogy én ma kinyitok. Már a gondolatba is belesajdult az összes agysejtem. Pedig olyan békésen aludtak eddig. Megvan az a képességem, hogy reggel robotpilotaként működöm, vagy inkább kávéval működő robotként. Próbálta minél kevesebb erőkifejtéssel felülni az ágyon. Nem nagyon sikerült. Az viszont tagadhatatlan, hogy az aprócska lakosztályomba beáramló fény mosolyra fakasztott. Bár vártam, és milliószor elképzeltem, hogy húsz év után visszakapom a gyerekszobámat, ez valahogy mégis jobb volt. Mint mondtam, egy új kezdet. Lelógattam a lábam a fapadlóra, és a sorokba lévő főzőfülkére néztem. Magamban elmormoltam egy imát, hogy legyen valamelyik polcol legalább egy nyomorult Nescafé. És persze szittem magam, hogy előző délután, mielőtt elindultam volna az osztály találkozóra, miért nem vettem legalább egy pár zsemlét magamnak. Mintha a gondolataimhoz alá is lett volna, a gyomrom hatalmasat mordult. Vasárnap reggel. Vajon mi van nyitva ilyenkor, morfondíroztam, és egy pillanatra elképzeltem egy puha krémsajtos bégölt, amit vasárnap a sarki deliből szereztem be, amikor futni mentem. Semmi sem olyan jó, mint egy puha bégöl és egy nagy bögre kávé. Esetleg egy szalonnás tojás rántotta, mondtam ki hangosan, mire a gyomrom, újra hatalmasat kordult. Na jó, Muszáj volt felöltöznöm és ennem valamit, mert elájulok. Septében ránéztem a telefonomra, miközben magamra húztam a kötött kardigánomat. Fáztam picit, annak ellenére, hogy besütött és melegített a délelőtti napsugár. Egy üzenet anyámtól, kérdezte, hogy milyen volt az esti buli. Gyorsan válaszoltam néhány mondattal, hogy megnyugtassam, minden rendben, élek, sőt, még a boltot sem adtam el. Még egy üzenet Johntól. Nem értettem, miért vagyok ilyen szűk szavú. Furcsa, hogy ennyi év együttélés után sem ismert ki igazán. Nem látja be, hogy nekem ez a kapcsolat véget ért. Nem leszünk barátok, és nem szeretnék egyelőre semmilyen kontaktust fenntartani vele. Szeretnék a jelenemre koncentrálni, nem pedig a múltamra. Nem akartam, hogy azt higgye valamilyen női fondorlat miatt húzom az agyát, így neki is válaszoltam tömören, megismételve a korábbit, minden rendben, megérkeztem, jól vagyok. Szándékosan nem tettem fel a kötelező és illendő amerikai formulát. And you? Te hogy vagy? Nem szerettem volna folytatni a beszélgetést. Úgy éreztem, hogy át kell élnem ennek a kapcsolatnak a gyász időszakát, még akkor is, ha már hónapokkal azelőtt véget ért, mielőtt elmentem. Egy pillanatig sem akartam Johnnal azt éreztetni, hogy esetleg van visszaút. Nekem biztos nincs. Sem hozzá, sem a nagy nagyvizentúrra. Belefájdult a fejem ebbe a sok gondolatba. Meg a dehidratáltságba. Néhány lépéssel elértem a főzőfülke mellett lévő fürdőszobát, ahol volt egy zuhanyzó. Anya szerint a meleg zavartalana zavartalan a boltban, szóval akár meleg vízzel is letusolhatok, vagy hideggel. Na, azt azért mégsem. Septében elintéztem a mosdást, tiszta pólóba és kantáros kertésznadrágba ugrottam, és magamhoz vettem a pénztárcámat. Irány a bolt, füttyentettem jókedvűen az ablakban állva, és elnéztem a sétányt. Vajon merre induljak? Mocorgott már lent a turista forgalom, de még nem volt dömping. Elmosolyodtam. Valahogy a gyomromban éreztem, hogy jó lesz nekem itt. Talán nem lesz egyszerű, és sok mindent kell újra tanulnom, de remekül fogok szórakozni. Ahogy az ablakból az utcát bámultam, észrevettem egy biciklivel közeledő férfit, aki félkézzel egy egyen egyensúlyozott. Nagyon hasonlót, mint amit tegnap a bolt ajtajában találtam, és friss kalács volt benne. Összehúztam a szemem, és igyekeztem kivenni az arcát, hát ha ismerem. A férfi magas volt, sötét nadrágot és kockás rövidújú inget viselt, de nem volt ismerős az arca. Úgy döntöttem kifigyelem, hogy megint hozzá valamit, és ha igen, akkor megismerkedem vele. Igyekeztem tempósan leírni a földszintre és ajtót nyitni a férfinak. Az üvegen keresztül hatalmas szemmel merett rám, mint aki rémeket lát. Félénken intettem neki, hogy kinyitottam az ajtót, próbáltam mosolyogni, és nem tudtam nem észrevenni, hogy a papírtopozból finom, friss, békáró illata szál. Jó napot! mondtam biztatóan, miközben a férfi felé nyújtottam a kezem. Ő ezen annyira meglepődött, hogy becsukta a száját. Maga ki? kérdezte nem túl kedves hangon. Ez rosszul esett. Felébredtem a szép tündérmeséből. Ennyi a bolt, mondtam. Buszusan a fejét rázta. Zsuzsa eladta a boltot, kérdezte Kurtán. Jaj, nem, mondtam gyorsan. A lánya vagyok. Még mindig bizalmatlanul nézett rám. Az amerikai? kérdezte. Valójában nem vagyok amerikai, csak ott éltem néhány évig. Szóval az amerikai. Zsuzsa, jól van? Mondta, hogy jönni fog, ezért kellett hoznom a reggelit. Kicsit kezdett kényelmet lennéváni válni a faggatózása, annak ellenére, hogy szerettem volna enni a friss kifliéből vagy bármit is rejtett a doboz. Elnézést, ismerik egymást? kérdeztem. Megrázta a fejét, és bosszusan legyintett. Ebben a városban mindenki ismer mindenkit. Én vagyok a Laci Pék, amúgy én etetem az anyját már, amikor itt van. Mikor jön? Nem akartam neki többet mondani. Bár Isteninek tűnt a Pék sütemény, de ki tudja, ki ez? Fel kell hívnom anyát. Ó, igen, szeretném a tegnapi dobozt kifizetni, mert igazából én ettem meg, szóval nem kell. De kell, mert szóval semmi nincs ingyen, mondtam és meg is fordultam, hogy a pénzért menjek. Tartozom az anyjának, jelentette ki mogorván, és az ajtó melletti kis asztalra tette a dobozt. Mondja meg neki, hogy ma is hoztam a kifliket rendben. Na jó, anyám valami helyi maffia főnök lett itt. Először Tamás felújítja a boltot, aztán meg ez a mogorva pasi tartozik neki. Rendben, ennyivel jóvá is hagytam. A ráncos férfi visszaszállt a bicikliére. Zsuzsa, mikor jön vissza? – érdeklődött. – Ezt már kérdezte. – És mit mondott? – Semmit nem mondtam. Megint rám legyintett. – Mondja meg az anyának, hogy itt voltam. – Na, náhogy megmondom. Lesz néhány kérdésem ezzel kapcsolatban is. Nem tudtam, hogy Laci Pék milyen forgalmat bonyolít le, és hol van az üzlete, ahonnan biciklivel érkezik reggelente, de a diós kifli valami egészen elképesztően finom volt. Puha és meleg, omlós és ropogós egyszerre. A vajas tészta szinte elolvadt a számban, a dió pedig édes volt és puha. Nem jutottam fel a lakrészembe. Ott helyben a boltban, a fehér fotelben felfaltam az egész dobozni kaját. Tudom, nem illik falni, mint egy éhes kiskutya, úgy, hogy a turisták bemámolnak az ablakon, de nem érdekelt. Előbb faltam, aztán amikor visszatért belém az élet, már mosolyogva ízlelgettem a diós kifli minden egyes morsáját. Azt sem érdekelt, hogy az orrom porcukros, és talán az egész utca hajja, hogy élvezem az ételt. Oh, anyám, ez fantasztikus, kiabáltam minden egyes falatnál. Laci, az Isten áldjon meg mindkét kezével, tettem hozzá, és rámosolyogtam a bolt ablakán bevámuló nőre. Legszívesebben azonnal elküldtem volna Laci Pékhez, hogy neki is olyan jó legyen, mint nekem. Miután normalizálódott a vércukorszintem, visszakúztam az emeletre, és felhívtam anyámat. Septében vázoltam neki, hogy ma átnézem az üzleti ügyeket, és nem nyitok ki. Helyeselt. Sőt, arra gondoltam, hogy nem volt időt pihenni sem az utazás után. Tölts egy kis időt, sétálj, elven elveníts fel régi barátságokat, kapcsolatokat, mondta. Nem vagyok fáradt, válaszoltam a felvetésre. Tudom, soha nem vagy, de ez egy új helyzet, meg kell szokni, kicsim. Ismerkedj a környezeteddel. Van egy olyan furcsa dolog az anyalánya kapcsolatban, hogy soha nem változik. Úgy értem, én mindig kislány leszek, ő mindig az anyukám, és neki mindig igaza van. Még a Balatomban sem voltam, mondtam inkább magamnak, mint neki. Vedd ki ezt a napot, vagy akár a jövő hetet, nincs semmi gyorsan intézendő a boltban. Ha nem nyitok ki, nem keresek pénzt. Ez igaz, de jól állunk, nincs baj. Én meg jó kis pénzt kapok itt a szüreten, miattam ne aggódj. Nem aggódtam. Anyám miatt soha nem kellett, mindig megélt a hátán is. A boltot is nulláról húzta fel, vagy legalábbis Tamás segítségével. Erről jutott eszembe. Anya! Az igaz, hogy Tamás újította fel az épületet a saját pénzéből? A túloldalon némi csend támad. Nem is rövid időre. Ezt kimondta. Nóri plegykelt tegnap, nem mintha Gabi nem tudott volna róla, szóval szerintem kb. mindenki tudja a városban. Vagy csak ezt beszélik, hiszik, hogy tudják. Nem igaz? De, igaz kicsim, a bolt egy része az övé, a felújítást ő fizette. Szóval akkor igaz. De miért? Majd egyszer elmesélem ezt az egész sztorit. Miért nem most? mert nem telefontéma, nekem pedig most nincs időm, válaszolt a hidegen. Éreztem, hogy több kérdést a témában nem tehetek fel. Porcukros ujjaimat nyalogatva még felmerült bennem, hogy szóba hozom Laci péket, de mitagadás nem mertem. Csak annyit mondtam, itt járt Laci és hozott kaját, de gondolom erről se kérdezzelek. Nem válaszolt, csak nagyot sóhajtott. Irtelen elveszettnek éreztem magam. Még úgy is, hogy anyám tényleg csak néhány kilométerre volt tőlem, és ígérete szerint két nap múlva hazalátogat. Mi a baj, kicsi? Ezt azért még mindig megérzi kilométerekről is. Picit egyedül érzem magam. Hiányzik Amerika, a megszokott életem. Ne érts félre, nagyon szeretek itt lenni, de nem úgy képzeltem, hogy leszállok a gépről, és te rögtön elrohansz tihanyba. Tudom, szívem is, ne úgy, de bőven lesz még időnk mindenre, ez csak néhány hét, és igazán nem vagyok messze. Most úgy látom, ennek ellenére nem akartam benne lelkiismeret furdalást kelteni. A lányok hogy fogadtak? Tündériek voltak, vágtam rá. Nori leitatott mindenkit. És meglepően diszkréten kezelték, hogy hová tűntem az életükből húsz évre. Akkor tényleg rád fér egy kis hideg Balaton, én pedig néhány nap múlva ott leszek veled, addig is pihenj, ismerkedj a várossal, élvezd a szabadságodat. Azon tűnődtem, hogy vajon maradt-e még a dobozban egy díjós kifli? Rendben, mondtam, és jó munkát kívántam neki. Én pedig eltökéltem, hogy kifekszem a napra néhány déter hidratáló folyadék társaságában. A bolt hátsó bejárata és a Balaton között alig 50 méter húzódott, és a partról nem lehetett látni a vizet, mert sűrű nádas védte a fürdőzőket. Volt viszont egy rozogas tég, amely a víz fölé hajolt. És bár nem nagy rozsdás is, de arra tökéletes, hogy egy frissítő úszás után az ember elterüljön rajta és élvezze a melengető napsugarakat. Pontosan olyan érzés volt feküdni ezen a stégen, mintha soha el sem mentem volna innen. Emlékeztem még a napszagú bőrömre és a víz puha ölelésére, amely mindig körülölelt. Az elmúlt években számtalan partnál és trannál megfürödtem, és bár az óceán csodálatos és semmihez nem hasonlíthatóan pompás, grandiózus, a Balaton valahogy más... Mindig ismerősként köszönt, soha nem felejt. Mintha olyan titkokat őrizne, amelyeket csak mi ketten ismerünk. A gyerekkorom nevetéseit, a kamaszkorom dacos dédutányait, az örömünket, a nehézségeinket, a könnyeinket. A Balatomban mindez benne van. A soha el nem múló emlékeink őrzője. A víz csendesen folyik át az ujjaink között. Ismerősen, szeretettel tele. Messzire a gondolataim. Éreztem, hogy a torkomban felbukkan a gombóc. Csak nem fogom itt elsírni magam. A francba ültem fel és meghúztam a törölközön mellett lévő vizes palackot, hát ha lenyelem a gombócomat. Szerencsére sikerült, még mielőtt rám volna az összes nosztalgia. De hát ez van. Az otthonom, a régi barátok, az érettségi találkozó. Picit túlcsordult tőlük a szívem. Felvettem a napszemüvegemet és az első pillanatban tátva maradt a számalátványtól. Nem a bolt némileg viseltes hátsó ajtaja, hanem a rajta kilépő férfi miatt. Persze azonnal felismertem Tamást. Ugyanaz a magas szikárfiú volt, akire emlékeztem. A haja bár megfakult kissé, de még mindig feltűnően jó képű volt. Jól bánt vele az idő, meg a gondviselés is. Kisportolt karja viszont arra engedett következtetni, hogy ezért tesz is. Most például mezítláb igyekezett a sték felé, úszón a drágban, törölközővel a vállán. Vigyorgott. Méghozzá rám. Szóval még mindig itt tartunk. Én vagyok Éva, a komoly, csendes lány, ő meg a szívtipró, akinek családjáé az egész város. Amúgy tényleg kulcsa van, és csak jön, megy itt. Most már én is itt lakom. Na ezen változtatunk mielőtt fartust kapok, gondoltam. Ugyan még pár méterre volt tőlem, de már is a bűvkörébe vont a mosolyával. Integetett és vigyorgott. Még mindig. Szia! jabálta. Ne arra, hogy rátörtem, de van kulcsom anyukádatta. Tudtam, hogy itt vagy. Bólintottam, és azon tűnődtem, hogy vajon, ha felállok, remegni fog-e a lábam annyira, hogy beleesem a vízbe, vagy ha ülve maradok, akkor Tamás megáll-e fölöttem úgy, hogy alulról pont a gatyájára fogok bámulni. Egyik sem lett volna túl jó megoldás. Úgy döntöttem, megkockáztatom a lábra állást. Ahogy közelebb lépett, ölelésre tárta a karját. Mivel zavarban voltam, nem nagyon tudtam mire vélni. – Szia, mondta újra, és megölelt. – Nagyon. – Inkább megszorított. Szinte alig kaptam levegőt. Elég hülyén forgattam a fejem, nem tudtam hirtelen, hogy vagyunk-e olyan viszonyban, vagy mifene, hogy puszit egymásnak. Ő viszont egyáltalán nem dilemmázott ezen. Megpuszította az arcomat egyik és másik oldalról is. Aztán picit eltolt magától, hogy alaposabban szemügyre vegyen. Hát jó, anyádnak mindig is jó volt a genetikája, csettintett a nyelvével, én pedig hirtelen azt sem tudtam, hová sűjjegyek szégyenemben. Ez a pasas most tényleg végig stírolt? Nem, mintha én nem ugyanezt tettem volna, amíg kért a stég végére, ahol napoztam. Hogy nem íztál el a hamburger és sajtort a hazájában? Látom, Magyarországra még nem gyűrőzött be a polkorrektség. Vakkantottam neki, aztán visszaültem a törölközömre. Bocs, bunkó vagyok. De van nézel ki, mondta vigyorogva, aztán mellémült. Lógattuk a lábunkat a Balatomba. Nem igazán tudtam, hogy miről is kéne beszélgetnünk. Régen sem voltunk barátok, nem nagyon lehetett közös témánk. Meddig maradsz? kérdezte. Amíg lehet, nem tervezek visszamenni, legalábbis egyelőre. Á, értem, akkor annyira nem jött be az ígéret földje. De, bejött. Szándékosan adtam kitérő választ. Nem éreztem késztetést, hogy vele beszéljem meg a párkapcsolati dolgaimat. Egyébként, hogy, hogy van kulcsod? kérdeztem. – Ja, igen, néha meghúzom magam a boltban, ha itt ragadok a városban. Hát egyszerűbb a boltban aludnom, mint apáméknak magyarázkodni. – Bólintottam. – Ez ellen tehetek valamit? – kérdeztem, és most én vigyorogtam. – Akarsz? – kérdezte Pimaszul. Hát, mivel most én is itt lakom, jó lenne, ha nem jönnél, mennél, amikor kedvet tartja. Biccentett, és levette a napszemüvegét. Magam mellé dobta. Ezt megértem, nem akarlak zavarni, de néha tényleg muszáj itt aludnom. Muszáj? Egyrészt, ha üzleti ügyeket intézek, néha nincs kedvem visszamenni Pestre, aztán meg hm, van, amikor csak szimplán nincs kedvem. Szándékosan nem akartam tolakodó lenni. Még akkor sem, ha ebből a válaszból üvöltött. Kérdezz még! Kérdezz még! Mégsem firtattam csak ültem mellette, és néztem izmos barnára sült karját. Hirtelen késztetést éreztem, hogy felhívjam Gabit és Nórit, és ugyanúgy, mint a gimiben, belekiabáljak a telefonba a az: kamasz. gáz, hogy zavarban vagyok! Talán Tamás is megértette, hogy nincs nagyon közös témánk. Így felállt mellőlem. Jössz yes, szuszni? kérdezte. Most nem. Oké. Okay. Nekem jó lesne, rohadt meleg van. Az feleltem és bíztam benne, hogy erre fog talángoló arcomat. Ma a boltban alszol? Nem, tényleg nem akarlak zavarni. Délután van egy találkozom, aztán már itt sem vagyok. Jó lenne, ha telefonálnál, ha esetleg mégis. Mint a ha rékát hallanám. Ja, a feleség. Jó, hogy mondta, de nem volt frappáns válaszom. Úgy döntöttem, elengedem a fülem mellett. Jó úszást, kívántam neki, hogy lezárjam a beszélgetést. Hosszan néztem, ahogy begázolt a hideg vízbe. Mitagadás hátulról sem festettek rosszul kisportolt hátizmai. A francba, morogtam magam elé, aztán felvettem a telefont és létrehoztam egy csetcsoportot Nórival és Gabival. Ha este ráírtak, jó lenne, ha át tudnátok jönni a boltba, írtam. Núri azonnal válaszolt, másnaposságra hozok olasz kaját, aztán Gabi is csatlakozott. Én meg egy bort, sosem lehet tudni, lerakom a gyerekeket, és nyolc után nálad vagyok. Elmosolyodtam. Kezdett úgy tűnni, mintha valóban otthon lennék.